Bai, justu, uh, eh, zinez, eh, uh, uh, azken momentoan jakin dut, ligak ikarri du, igorri du. Torren kusut afitxat, arai, patzen zutela izan, lehiak eta bat izan entzela mazten zat eskuzka. Deitu dut liga jakiteko nola zenez, ezakiten gauzaan girik, beraz deitu dut maidegmen izabal eta maite juiz jakiteko. Aiagoa sakiten. Aiagoa sakiten eta jemanetan eman naute antzulatzen zuen gizunarekin eta hoja. Iker jamalikarekin. Zuri iniziatiba izan da? Bai eraita lendakaria zaino, la, lauegiren lendakaria, ni asiniz sei, sei ugtetan eskuzka. Beti da nik egitein dut lehiaketa batzuk e, eskuzka, tenizian ahbonan badira lehiaketa kantoratuak tatenango. Nik ainitz maite dut, baina uh, ez nez sekulan egia galdera pausatu honain uke eskuzka segitu, ez, be, gero, iteko, be, palantxan joaniz, eta palantxan plase jaundia ere atseman dut ogtan. Nere elburua ez da bat ere uh, irabaztea edo zakitzea, or, zinez plase jahtzea,